u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio donoga onoga što vam je najdrže. A bilo što vi udjelili, Allah će sigurno za to znati. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovin, osim one koju Israil sam sebi zabranio prije nego što je te vrata objavljen bio. Reci Donesite te vrat pa ga čitajte, ako istinu govorite. A oni koji poslije toga iznose laži o Allahu, oni su doista nasilnici. Reci, Allah govori istinu. Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio doni koji Allahu druge smatraju ravni. Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, Blagoslovljeni oni putoka svetovima. U njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim i onaj ko uđe un, treba da bude bezbijedan. Hodočastiti hram dužanje Allah radi svaki onaj koji u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje pa zaista Allah nije svoj sa nikome. Reci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 Zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa iskusite patnju zato što niste vjerovali, a oni u kojih lica budu bijela, bit će u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati. To su to Allahovi dokazi. Mi ih tebi istinito kazujemo, a Allah ne želi da ikome nepravdu učini.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 vjerovjesnike ubijeli. i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju. Ali nisu svi oni isti. Ima ispravni sljedbenika knjige koji po svunoć Allahove ajete čitaju i moli se. Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a oddemaljali ih odrećaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo. Oni su čestiti Bilo kako dobro da urade, bit će za nagrađene. nagrađeni. Allah dobro zna one koji se njega boje. One koji ne vjeruju, neće odbraniti od Allah ni bogatstva njihova, ni djeca njihova. Oni će stanovnici džehennema biti, u njemu će vječno ostati. Ono što u životu na ovom svijetu udjeli slično je usjev oni koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi, I uništi ga. Ne njima Allah nepravdu. on je sami sebi čine. O vjernici. Za prisne prijatelje uzimajte samo svoja. Ostali vam samo propast žele. Je čekaju da muka, dopadnete Mržnja izbija iz njihovih usta. A još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze. Ako pameti imate.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 I budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje i izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće malo nauditi. Allah zaista dobro zna ono što oni rade. A kada si ti poranio i čeljat svoj ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, Allah sve čuje i zna. Kada dva krila vaša gotovo nisu uzmakla, Allah ih je se čugao.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 da bi vam bila milost ukazana. I nastojte da zaslužite oprost gospodara svoga i džernet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji srđbu savlađuju i ljudima praštaju, Allah voli one koji dobra djela čine. I za one koji se Kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allah ha svijete i oprost za grijehe svoje zamole, ako ko će oprostiti grijehe ako ne Allah i koji svjesno u grijehu ne ustraju? Njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džanetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili?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 Oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim. I u čvrsti je naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje. I Allah im je dao nagradu na ovom svijetu, a na onom svijetu daće im nagradu veću nego su zaslužili. A Allah voli one koji dobra djela čine. O vjernici, ako se budete pokoravali onima koji ne vjeruju,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 Allah je vjernike milošću svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao da im riječi njegove kazuje. Da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči jer su prije bili u oči toj zabudi. Zar kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko ali možete reći, otkud sad ovu? Reci, to je od vas sami. Allah zaista sve može. Ono što vas zadesilo onoga dana kada su se sukobile dvije vojske, bilo je Allahomu voljom da bi otkrio ko su pravi vjernici i da bi otkrio ko su licemiri. Oni koji su, kad im je rečeno, dođite, borite se na Allahovu putu ili se branite, odgovorili, da znamo da će pravo boja biti, sigurno bismo vas slijedali. Tog dana bili su bliže ne vjerovanju, nego vjerovanju,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 One koji su se Allahu i poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali. One između njih, koji su dobro činili i bogobojazni bili, čeka velika nagrada. One kojima je, kad su im ljudi rekli, ne prijatelji se okupio i zbog vas, treba da ih se pričuvate, to učvrstilo vjerovanje pa su rekli, dovoljan je nama Allah i divan je on gospodar. I oni su se povratili oba s utijahovim blagodatima i obiljem. Nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan. Allah je neizmjerno dobar. Tova se samo šejtan plaši o pristalicama svojim i ne bojte i se. A bojte se mene ako ste vjernici. Neka nežaloste nejaloste oni koji srljaju nevjerstvo. Oni nimalo neće Allahu nauditi.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 Ni Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu, ni ženi. Vi ste jedni od drugi. drugih. ima koji se iseli koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu mome mučini i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih dijela njihovi preći i sigurno ću ih u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći uvesti. Nagrada će to od Allaha biti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 na granicama bdijte i Allaha se bojte da biste postigli ono što želite. Žene, u ime Allaha, milostivog, samilosnog, o ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i drugu njegovu stvorio. I od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasjau. I Allaha se bojite s imenom čim jedni drugi je molite. I rodbinske veze ne kidajte jer Allah zaista stalno nad vam abdi. I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmečite i metke njihove simecima vašim ne trošite, tobi, zaista bio vrlo veliki grijeh. Ako se bojite da prema ženama, sirotama, nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri, sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom. Ili eto vam oni koje posjedujete, tako ćete se najlakše i najpravdje sačuvati. I draga srca ženama vjenčani darove njihove podajte, A ako vam one od svoje volje, od toga što poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte. I raspisnicima i metke koje vam je Allah povjerio na upravljanje ne uručujte, a njihov metak za njihovu iskranu i odjevanje trošite i prijatne riječi im govorite. I provjeravajte siroča dok ne staseju za brak, pa ako ocijenite da su zreli, uručite im i metke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok oni ne odrastu. Ko imučan, neka se uzdrži. A ko je siromašan, neka onoliko koliko mu je prema običaju neobhodno troši. A i metke im uručujte u prisustvu svjedoka, a dosta je što će se pred Allahom račun polagati. Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci. Bilo toga malo ili mnogo, određeni dio. A kada diobi prisustvuju rođaci, siročadi, siromasi, i njima nešto darujte lijepo riječ im, recite. I neka se pribojavaju kao kad bi sami za sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju. I neka se boje Allaha i neka govore istinu. Oni koji bez ikakva prava jedu i metke siročadi, Doista jedu ono što će ih u vatru uvesti i oni će u ognju gorjeti. Allah vam naređuje da od djece vaše muškom pripadne toliko koliko djema ženskijima. A ako bude više od dvije ženski, njima dvije trećine onoga što je ostavio. A ako je samo jedna, njoj polovina. A roditeljima, svakom posebno, šestina od onog što je ostavio. Ako bude imao dijete, A ako ne bude imao djeteta, a nasljeđuju ga samo roditelji, onda njegovoj materi trećina. A ako bude imao braće, onda njegovoj materi šestina. Pošto se izvrši oporuka koji je ostavio ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allah ovo Allah zaista sve zna i mu A vama pripada polovina onoga što ostave žene vaše ako ne budu imale djeteta. A ako budu imale dijete, onda četvrtina onoga što se ostavile, pošto se izvrši oporuka koju se ostavile ili podmiri dug. A njima četvrtina onoga što vi ostavite ako ne budete imali djeteta. A ako budete imali dijete, njima osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu brata imali ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu. A ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši neoštečujući nikoga oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug. To je Allah ova zapovjeda. Allah sve zna i blag je. To su Allahovi propisi. Onoga ako se pokorava Allaho i poslaniku njegovu, on će uvesti u džaninetske bašće kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati i to je uspjeh veliki. A onoga ako se bude protiv Allaha i poslanika njegova dizo i preko granica njegovih propisa prelazio, on će u vatru baciti u kojoj će vječno ostati Njega čeka sramna patnja. Kad neka od žena vaš i blud počini, zatražite da to protiv njih četvorica od vas posvjedoče. Pa ako posvjedoče, držite ih u kućama sve dok ih smrt umori ili dok ih mala ne nađe izlaz neki. A ako dvoje to učine, izgledite ih Pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite, jer Allah prima pokajanje i samilostanje. Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kako hrđavo dijelo iz lakomislenosti i koji se ubrzo pokaju, njima će Allah oprostiti, a Allah sve zna i mu udarije. Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore, sad se zaista kajem a i onima koji umru kao nevjernici, njima smo bolnu patnju pripremili. O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete preko volje njihove i da im teškoće pričinjavate s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgrješile. S njima lijepo živite, a ako prema njima odvratnost osjetite Moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao. Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći či očigledan grije? Kako biste mogli oduzeti to kad ste jedno s drugim živjeli, kad su one od vas čvrsto obavez uzele? I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši, a što je bilo, bi će oprošteno. To bi u istinu bio razvrat, gnusoba i ružan put. Zabranjuju vam se matere vaše i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaši i bratične vaše, i sestrične vaše i pomajke vaše koje su vas dojile i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaši, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaši s kojima ste imali bračne odnose. Ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grije. I žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, što je bilo, bilo je. Allah zaista prašta i samilostan je. Istinu je rekao Uzvišeni Allah